מעלה, מעלה, מעלה. Mm -hmm. טוב. צהריים טובים. ואנחנו פתחנו כי uh, כולנו מאחלים החלמה מהירה לצליקה פיק. הוא יהיה במטוס למעלה ושיחזור לפה, ושיחזור לארץ ישראל. ושיחזור לעשות עוד הרבה הרבה כן. מוזיקה טובה. מה שלומך, משה? בסדר גמור, מה שלומך? איך אתה מרגיש? הכל בסדר גמור. נגמרו, נגמרו החגים, החגים, המועדים, בסדר. עד לל"ג בעומר ושבועות. אז אנחנו חוגגים את חג הוויניל, כן. שהוא חג שבוי. נכון. Okay. נשמע הרבה דברים טובים היום. נכון, וקרדיטים, קרדיטים. אמירה, המפיקה. אמירה, שתמיד כאן, המפיקה, דותן. בלעדיו השידור לא יוצא לדרך. נכון מאוד. מוישה. יפה. אתה, אהרון. אני. אהרון מורג, כן. אנחנו כולנו פה, ורמי יצטרף אלינו בהמשך, כי יש לנו עוד מועד מסוים, עוד חגיגה מסוימת, אתם תשמעו על זה בהמשך. אז אנחנו uh, שמענו את uh, צביקה פיק, ועכשיו אנחנו עוברים לתקליט שיצא לפני 50 שנה, ב-1968. אנחנו חוגגים, נשתדל לחגוג בשבועות הקרובים ימי הולדת לתקליטים עבריים שיצאו לפני 50 שנה. אני חושב שהוא תקליט טוב מאוד. והתקליט הזה הוא uh, תקליט שכולו שירי סשה ארגוב. טעם של פעם. מה שאנחנו... המהדורה הזאת היא המהדורה החדשה בסדרת טעם של פעם, התקליט המקורי יצא כמובן מ-1968. קובי רכט ועדנה גורן, שזה, הם שערו ביחד, הם שערו לחוד. אנחנו נתחיל עם קובי רכט, והוא שער שושו. אצלנו במוסד, דיבר דיבר, בסוף יצא מופסד. זו דרך, אגב, גם כן הסיבה, שלא רואים אותו כאן בסביבה, כי לעולם לא נעשה חישוב. אם זה למען היישוב, וכל היתר לא חשוב. רק תרד לי מן הנשמה, אז טוב אני אדליף לך דבר מה. לתיק הזה יש דופן מעובר, ובתוכו הצופן מלחבה, והז'קט נראה לך פשוטה, והכפלים זה סתם בשביל קישוט. הכיס נפוח פה אצלי מעל, כי בו שמים שתשאל, ורק... דבר אחד טוב שתדע, לא מחכים לשום תודה, לא מחכים לשום תודה. ששה, תגיד חשבת שאני פקידה, אני כרגע גם כן בתפקידה. אתה רואה אותי כאן סתם יושב, אבל חביבי זה מה חושב, אסביר לך. כבר משלו לא תפחד, כיצד פועל עסקנו המיוחד? בכל חוליה ישנם תשעה בלבד, מ-09 עד מספר 1, ומזדהים על פי שלוש, ושתי תנועות קלות בראש, ושתי תנועות קלות בראש. שושות כל זה בינינו כאן על כוס קפה, כי אם ידעו שכך פתחתי ב, אז המפקד אלקזרדיני יחרוץ. אולי תפסיק לקרוץ, לקרוץ, לקרוץ. תגיד לי, למה, למה אתה קורץ? או, אדוני המפקד, אני לא הכרתי אותך. מה, כן, אני אבוא מחר בתשע למיס, ברבע, בשמונה וחצי, בשמונה ובשמונה. היה אחד אצלנו במוסד, דיבר דיבר בסוף יצא מופסד. זו דרך אגב גם כן הסיבה שלא רואים אותו כאן בסביבה. הוא נעלם בשקט ודממה על מזבחה, מזבחה של האומה. הוא נעלם בשקט ודממה על מזבחה, מזבחה של האומה. טוב, אז שו שו. ירון לונדון כתב את המילים, כן, ושאשה בקורוב כמובן את הלחן, ואנחנו ננסה ונשתדל מאוד שעד סוף התוכנית נשמע עוד שיר מתוך האלבום הזה, רצו את הדואט של עדנה גורן וקובי רכט. כן. אז בואו נחגוג עוד יום הולדת. וזה תקליט שיצא החודש, ב-1978, 40 שנה, oh. וזה תקליט על בעצם פסקול של סרט שמתרחש בתחנת רדיו בארצות הברית, תחנת FM, וגם השיר נקרא FM, והסרט נקרא FM, והשיר של סטילי דן הוא FM כמובן. אז הנה. הנה. מזל נשמע. טוב. מזל טוב, כן. אז זה תקליט שחוגג 40 שנה בדיוק החודש, והוא נשמע רענן. זה נשמע טוב מאוד, זה נשמע. ונהדר. טוב, זה סטילי דן. אתה לא יכול על סטילי דן, אפילו שכבר אין סטילי בעצם, מאז שוולטר בקר מת. אה, לא כמו שאומרים. כן. אתה רוצה עוד יום הולדת? נו. נו, אז מיום הולדת 40 נלך ליום הולדת 50. אוקיי. לתקליט גדול. פמילי סטון, וזה שיר הנושא, dance to the music, ואחר כך, רמי כץ יוכל. The devil who just won't have. נתקדנו לצלילי המוזיקה, סליין פמילי סטון, בן חמישי עם התקליט הזה, בדיוק החודש, ונשמע טוב. כן, טוב מאוד. אנחנו גאים לארח את מי ששמעתם בשעתיים הקודמות, את רמי כץ, פשוט לא רוצה ללכת הביתה. כן, רמי. בסדר גמור, אני מחובר? מחובר כל הזמן. כל הזמן. מדר, אני בסדר גמור, לא רוצה ללכת הביתה. אין ברירה, אם הנשים מחכות, אתה לא יכול להשאיר אותם לבד בבית. אוקיי, זה דבר ראשון. מי טו, מי טו, תזכור, יש מי טו ברקע, אל תגיד דברים כאלה שעוד עלולים להתפרש. לכאן ולכאן. כן, אף פעם לא הצטרפתי לכל המאבקים האלה של הגדרות לרגשות. רגשות זה רגשות, ואני לא מוכן להגדיר אותם. בכל מקרה, אתה הבאת תקליט ב-1968, אני הבאתי פה תקליט ב-1967. ומנעו לו 51 וחצי שנה, משהו, לא, 51 שנה ומשהו. תאריך עגול. ולווט אנדרגראונד וניקו. עיצוב עטיפה, צד אחד, אה, כמו שאתם רואים, חברי הלהקה, עם כל מיני כיסויים עליהם, למעלה בהופעה, ופה הבננה המפורסמת, אנדי וורול היה המנטור של הלהקה הזאת, ולווט אנדרגראונד. להקה שלא חיה ארבע שנים, שלוש וחצי שנים. זה רישו. מה? התקליט. כן. כן, okay, לפי, לפי הגייטפולט של ה... כן. Okay. כן. Okay. ולא חי, הם התאחדו ב-1994, זמן קצר, אבל זה לא היה זה. כי לור איד, כל הזמן רב עם... ג'ון קייל. עם ג'ון קייל, בדיוק. הוא יודע כבר על הסיפור הזה. <laughs> אז בעצם היה להם שלוש ו... שלוש, שלוש, שלוש, וחצי שנים של תהילה, שבהם הם הוציאו כמה אלבומים שהם uh, מדהימים, הופיעו הוודסטוק גם. אז בואו נשמע את All Tomorrow parties. תמיד טוב. יאללה. Mm. הלכנו. הלכנו, כן, אבל משום מה... לא מכוון. אני נרדמתי. אנחנו נעביר את הזמן בינתיים בשיחה לאט, לאט. על, על המשמעות. אני, אני נרדמתי. אין יש משמעות? יש משמעות. לשירים יש פה משמעות רבה. לטקסטים. where well Die. Yes. נאמרו פה דברים שהשיר הזה מזכיר משהו אחר. כן, זאת הייתה הדעה של האחי והקולגה שלי אהרון, בבקשה. אני? זאת הייתה דעה של המפיקה שלנו, <coughs> אני יושב לי פה בצד ונהנה מהמוזיקה. רומזים פה לשימוש בסמים על ידי הלהקה, אני מאשר, הם השתמשו בסמים. אבל השירים שלהם לא היו חסרי משמעות. למשל, השיר הזה, All Tomorrow's parties, יש לו סיפור מאחוריו. ספר. מדובר על uh, Tuesday Child, שזה כינוי שיש בתוך השיר הזה, והוא מרמז על שיר ילדים שנקרא Monday's Child, mm. שיר ילדים מפורסם באנגליה, והם עושים פה מין קריצה לשיר ילדים הזה, הם השיר הזה, והשיר בכלל מדבר על איזה בחורה, שהיא בחורה צעירה שהיא רוצה לזכות באהבה ובהכרה ובחיבוק חברתי והיא הולכת ממסיבה למסיבה ובכל מסיבה היא לובשת עליה דמות שהיא מתאימה למסיבה הזאת אבל בכל מקרה הדמויות שהיא לובשת על עצמה זה לא היא היא לובשת על עצמה בעצם מסכות ותחפושות וככה היא ממשיכה ממסיבה למסיבה, מהפקה להפקה, בחיפוש אחר ההכרה והאהבה, אבל בעצם היא אף פעם לא עצמה. זה המסר של השאיר הזה. מעניין. דווקא התחלתך שחיברה אותנו למשהו שעכשיו אקטואלי, מה שאתמול היה עם הנסיכה, שילדיו, אנגליה. אה, כן, כן. אה, לא, זה... כולם uh, התפעלו מזה זה שהיא... זה שיר של ג'ון קייל? ג'ון קייל כתב אותו? אני לא נכנסתי עדיין למי חיבר אותו ומי כתב אותו. כי ג'ון קייל בעצם היה הבריטי היחיד שם בהרכב. הוא במווייז. בא... יכול להיות בעצם, שהוא כן. כתב, אבל מווייס. זה היה השיר שהפייבוריט של אנדי וורל של הלהקה. הוא אהב, השיר שהוא הכי אהב. דרך, דרך אגב, אגב, אנדי וורלד, yeah. uh, yeah. אני חושב שזה היה בסרט השלישי של uh, גברים בשחור, שהתברר שאנדי וורלד הוא בעצם סוכן של uh, Man in Black, כן? אה, איזה יופי, כן, אני זוכר את הקטע הזה. <laughs> גם מקל ג'קסון היה שם. נכון. ועוד כל מיני, כן. כן. זה היה כן. מאוד uh, זה. תראו, האמת שרציתי עכשיו להשמיע עוד שיר נפלא שלהם, פן פאטל, כל הארבעו נפלא. סין. אני, אני ממליץ לא. למה? ביום שבת האחרון היה יום התקליט הבינלאומי. אתם יודעים את זה. כן. בהסגרת התקליט הבינלאומי, קפצתי לחנות האהובה עליי, והם נתנו עשרה אחוז הנחה על כל התקליטים בעצם. וכבר ידעתי שאני מופיע פה בתוכנית. הבאת איתך משהו מעניין. ומצאתי שם תקליט ששכחתי שהוא קיים. יוצרת ששכחתי שהיא קיימת. במקרה היא גם אשתו של לוריד. לורי אני רוצה, אנדרסון. אני רוצה להציג את, את ביג סיינס של לורי אנדרסון. קניתי אותו, הוא במשומשים. 20 שקל, 10 אחוז הנחה, 18 שקל רבותיי. מציע. משה, בוא נשמע את... לי לי את מר... ה... גם לי יש את התקליט הזה בבית. אה, <אח> גם לי יש את <אח> התקליט... כן, אבל... <אח> <אח> לא יצא לי לשמוע אותו די הרבה בוא זמן. בוא נשמע שיר מספר 2 בצד הזה. או סופרמן אנחנו שומעים או משהו אחר? אתה רוצה סופרמן? או סופרמן. אז תהפוך, אני חושב, או סופרמן. רמי, אתה אורח שלנו. מה שאתה רוצה. או סופרמן זה הראשון, אוקיי. בסדר. יש לו קפיצה קטנה, יכול להיות, תנכה אותו טיפה, משה. בסדר. אבל בגדול, התחליט במצב מצויין. כן, ואני ממש מרוצה מה... אתה עוד נותן לנו משהו מוולוות בסוף, כן? ברור. כי אחרי וולוות יש לי הפתעה בשבילך. אה, בסדר, אוקיי. אני אתן את שיר קצר. אה, כן. כן. עכשיו, או שאתה סובל אותו בשקט, או שאתה לא סובל אותו בכלל, או שאתה מתפנק איתו... תרימו את הרמקולים, מה קרה? או, סיבנים, או שאתה סובל ממנו. אה. אל תשמעו את השיר הזה אם אתם בנסיעה. כן. גילוי נאות, היו, היה לפחות שנה שכמעט כל בוקר קמתי עם התקליט הזה. החברה שלי אז, אומנית, ציירת ופסלית, אבל נשמע אותו כל בוקר. תקליט נהדר לבוקר מאזינים יקרים. זה היה קומפלימנט בשבילך, או סופרמן. כמו שאתה מבריק, אני צריך להביא עין כל פעם. coming home. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Hello? Is anybody home? ככה זה ממשיך עוד ועוד ועוד. ועוד ועוד ועוד. זה שיה. נראה לי... זאת אה, אומרת, מי שלא נרדם עד עכשיו, זאת אומרת, אנחנו עכשיו ירנו אותו. תשמע, <coughs> זה <coughs> לורי אנדרסון, כן. זה המוזיקה המדיטטיבית שלה. אה, יש בזה קסם מסוים. בהחלט. אבל אה, זה גם... התגובה למוזיקה הזאת היא ממש קיצונית, זה או שאתה יכול... או שאתה ממש לא מסוגל. <אז> כן, זה שאתה מתקשר לזה, באמת, ואז אתה אומר, אני אתרכז ואני אשמע את זה עד הסוף, באמת. <אז> כן, כן, זה בהחלט נכון. <אז> בוא נחזור לרמי ולוולבט. <אז> רק רגע, <אז> יש פה עוד משהו קטן בעניין הזה של המוזיקה הזאת. פה יש הרבה דברים שהיא עשתה, שמאף אחד לא עשה לפני כן, פשוט. את הסוג המוזיקה הזאת, הזה, את אז לא היו עושים שירים שמדברים בתוך השיר, ו... גם העבודה שלה עם הכינור החשמלי פה יפה, היא הייתה עושה מיצגים על הבמה מדהימים, היא הייתה רוקדת בצורה מחשפת כזאת. בקיצור, הייתה נותנת, זה הייתה מגיעה לאווירה של... זה euh, היה מהאווירה של כל ה... הופעה מיסטית כזאת. כן. Okay. והיא הייתה אשתו, אשתו של אוריד, mm -hmm. אז... כן. Okay. בקיצור, משפחה מאוד מוזיקלית. Mm -hmm. טוב. אנחנו חוזרים לחבר'ה של ולווטרנד גראונד ולור איד בשיר שנקרא פאם פאטאל. אולי פעם, פעם אני אספר... אוקיי, השיר כבר פה, אני אספר עליו קצת אחרי. Nobody knows the things do. thing she does to me. מה הסיפור? אמרתי שהסיפור לדבר הזה. השיר הזה נכתב לבקשה של אנדי וורול מהלהקה שיכתבו את השיר הזה. הוא מדבר על... פן פטל בעצם זה בחורה שהייתה קיימת, קראו לה אדי סג'וויק, סג והיא הייתה זמרת, דוגמנית, פעילה חברתית, אחת מהחבורה של אנדי וורול, ושנות... שנות ה-70, שנות ה-80, אנחנו מדברים, ויש לנו פה מסיבות, ו nd וסמים, וכל מיני זה, בגיל 28 הלכה מ-Overdose. Mm. עכשיו, היה לה קסם ממש מיוחד, כי ממש כש... קש... ראיתי תמונות, אבל... וגם ראיתי אותה בסרטונים קצרים, אבל... היה לה ממש קסם מיוחד, ואנשים היו נשמעים בקסמה, גם כשהיא הייתה עמוק בתוך השיט שלה, בתוך ה... סמים שלה, היא עדיין הייתה כהנת ומפתה כזאת. אנדי וורו לקח את זה מאוד קשה. הוא ביקש שיכתבו את השיר הזה, וזה השיר הזה הוא עליה. אוקיי. עכשיו להפתעה שאני הבטחתי לרמי. הופתעת? הופתעתי. יפה. הסולנית בשיר הזה של ולוויט הייתה כמובן ניקו. כריסטה פפגן. זה השם שלה. זה כבר הגילוי הנאות. עכשיו, זמרת אולי לא הייתה, אבל היה בה משהו. וככה, אתמול, כשאספתי תקליטים לתוכנית, פתאום... נתקלת בזה. נתקלתי בתקליט של ניקו, שנקרא קמרה אובסקורה, שזה התקליט האחרון. מפורסם. האחרון של, של ניקו. הוא יצא ב-1985, וזה היה תקליט כי ג'ון קייל חזר להפיק אותה אחרי... 11 שנה, משהו כזה, mm -hmm. הם נפגשו שוב, זאת הייתה הפעם האחרונה, וזה היה גם התקליט האחרון של ניקו, כעבור שלוש שנים באיביזה, היא הייתה שם בחופשה עם הבן שלה, היא יצאה לרכב על אופניים, נפלה, חטפה מכה בראש, לא הבחנו בדיוק מה, מה יש לה, ואחרי כמה שעות היא uh, מתה מדימום במוח. Mm -hmm. בחבל. כמה טרגדיות ושתי תקליטים. ואנחנו נשמע שיר שהוא uh, the cover בעצם, כי התקליט עצמו הוא uh, שירים שלה, ובתקליט הזה היא שרה שיר משנות השלושים, שיר של רוג'רס והארט. שיר נפלא, שיר ידוע, שיר שכל כך הרבה שרו אותו, כולל אלוויס קוסטלו, My funny Valentine. ניקו. כן, זה באמת שיר יפה מאוד. <טוב> <טוב> תודה רבה, באמת הפתעת אותי. בכיף. smile with my heart, your looks are laughable, unphotographable, yet you're my face. רדיו קסם, 160. טוב, זה היה קצר. רדיו קסם, 160. כן, הוא... טוב, רמי הזכיר את ה-record store כן. שפה משום מה קוראים לו יום התקליט, אבל זה בעצם יום חנות התקליטים. כן, נכון. טוב, אז לכבוד ה-record store יצא כאן בהוצאה מחודשת, התקליט הראשון. של שלמה גרוניך, למה לא סיפרת לי? חכה, חכה, עוד מעט, עוד מעט. טוב. עכשיו ככה, בינואר 1972 התפרסמה ביקורת על התקליט הזה בלעיתון. הביקורת כתב גדעון גרייף. אתה מכיר אותו. גילון גרייף, היום הוא פרופסור להיסטוריה של השואה. הוא היה פה באולפן כמה פעמים. אז הוא היה זמר, הוא היה עורך מוזיקה בגלי צה"ל, וגם כתב ביקורות על תקליטים עבריים. נכון. ליל העיתון. אז אני רוצה לצטט, הוא כתב ככה. אלבום הבכורה של מוזיקאי שניתן להגדירו כאחד מעמודי התווך של הגל החדש בזמר העברי. מספר ניכר של שירים באלבום הם מלאכת מחשבת. הקטעים האינסטרומנטליים מבליטים את יכולתו של גרוניך. כמלחין מעולה בעל רגש נפלא. העיבודים שלו בולטים במקוריותם. באשר לשירה, גרוניך אינו זמר גדול, אך טוב שהקליט את שיריו בקולו הוא, משום שאף, משום שאף זמר אחר לא היה מכניס לתוכם את הרגש והאווירה הנכונים, כפי שהוא עשה. סוף ציטוט. עכשיו, אנחנו נשמע, קודם כל, את ברחוב שלנו. זה טקסט של נורית זרחי, כמובן, שלמה גרוניך. מוריד את הכובע, כזאת ביקורת נהדרת. וגרוניך... בקולעת. כן. נכון. אגב, גרוניך הציע את זה מלכתחילה לתקליט של חבל אלברשיים, תקליט של הילדים, זה לא הסתדר, ואז הוא לקח אליו את התקליט. כליה קשה פה, הראלק אמינסקי. אוקיי, אז זה היה... אתה רוצה עוד שלמה? בוא נשמע עוד שלמה, למה לא? רמי, אתה רוצה עוד שלמה? יאללה. אמיר, את רוצה עוד שלמה? ואני גם אוהב מרציפן. טוב, עוד המרציפן. עכשיו, מי שכתב את השיר, שולמית לפיד, אמא של, כן, אמא של? כן. עוד פעם, גרוניך התבקש להקליט את השיר הזה ב-1970, משהו כזה ללהקת השריון. אבי תולדן עוד היה סולן אז. ועל העטיפה כותב גרוניך ככה, הם אהבו את השיר, אבל חשבו שאינו מתאים ללהקה. <coughs> ואז, נשמע איזה עברית יפה, לקחתיב לעצמי את השיר. וזה השיר הראשון של גרוניך שהוא שמע ברדיו, רוזה מרציפן, אוהבת את מקסי. כן, זוכר. בבקשה. שיר מדהים. I'd like to tell you a story about... Little Maxi and his Rosa. And there's <laughs> no hands And there's no hands such jewish foreign Your voice starts in the field Your voice starts in thearing In the BCS Piano music tonight Your voice become aесс Piano music sogenan Piano music Your voice become aiss מי יאכל אותך, מחסום מרלרוזה? את הידיים אכל אכל, ואת הרגליים אכל אכל, מרוב אהבה. אכל אכל אכל את כל המרציפן. אכל אכל אכל את כל המרציפן! מעניין מאוד, מעניין מאוד. אכל את רוז המרציפן. כן. לא נשאר כלום. אני חושב שאנחנו צריכים עכשיו משהו שונה לגמרי. מה אתה אומר? בהחלט, נו, ו... אתה אומר? אז נחזור לעוד תקליט שיצא לפני 40 שנה. ווילי נלסון, סטארדאסט. אתה יודע שהתקליט הזה היה עשר שנים במצעד אלבומי הקאנטרי בארצות הברית. עשר שנים. עכשיו תקליט של סטנדרטים, מה שנקרא, פופ mm -hmm. קלאסי, mm -hmm. לא רק פופ, שירים מה, מה שנקרא, American Songbook. כן. ואחד השירים האלה זה Blue skies, שכתב אירווינג ברלין, yeah, שבעצם yeah, שמו yeah. היה ישראל בלין, אתה יודע. Mm -hmm. וזה שיר משנות ה-20 של המאה ה-20. בקלאסיקה. קלאסיקה, אמיתי. בבקשה. Do I see blue birds singing a song, nothing but blue skies from now on. I never saw the sun shining so bright, never saw things going so bright. Noticing the days hurrying by, when you're in love, find how they fly by. New days, all of them gone. סרוט, סרוט, סרוט. אבל זה הקסם של הויניל, אנחנו אומרים את זה הרי בכל תוכנית מחדש. אם זה סרוט, זה ויניל. טוב, קודם כול נגיד תודה רבה לרמי שהתארח אצלנו, עם ולוות האנדרגאונד ועם לורי אנדרסון. תודה לכם, היה כיף. שמחנו, שמחנו. תודה רבה למשה. תודה גם לך, אהרון. תודה לאמירה שהפיקה. תודה לאמירה, אמירה, אמירה, אמירה. ולדותן. תודה לדותן, הטכנאי שלנו, שבלעדיו אין שידור. עכשיו, אנחנו נסיים, לא לפני שנספר לכם שבשבוע הבא משה יהיה כאן בלעדיי, כן, מה אפשר לעשות? אבל יהיה בסדר. בואו נחזור לתקליט של... קובי רכט ועדנה גורן, משירי uh, סשה ארגוב, ולשיר יפהפה, אבל ממש יפהפה, זה נקרא זמר מפוחית, ונתן אלתרמן כתב את זה, וזה יפה. עדנה גורן זה נוסטלגיה רצינית. עדנה גורן, כן. קובי רכט, מה קרה לי השד יודע, לי עצמי הדבר לא ברור. תחזרו אלינו בשבוע הבא, זאת ו... אומרת תחזרו למשה בשבוע הבא ואליי בעוד שבועיים בעזרת השם, בלי נדר, להתראות. מקווה שנהניתם. נשים שחורות יש צהובות יש אדומות יש וגם אפשר להתאהב בן, למה לא? אבל אני עליו כל אלחי שמיים Это динsource. Если я crochetsDoft on goats' И если сделайте горючанство Что мнеилось? Он знает micro", а не понял הערב הזה המשגר, או הזמר הזה הארוך, מפוכית מפרסת ידיה, שרה שיר של שמחה בלב, מה קרה לי השם יודע, מה היה לי יודיך הכי. אל תקלל אמור פשוט שכבר נמאסתי. ומי בכלל מחזיק אותך פה? לא אני. אל תסתכל בי כמסכן, זרוק את המסטיק. אתה שיכור, זה כבר הלבל השמיני. שכבר אראם אותך בחוץ, הרם רגליים. נשים שחורות, יש אדומות, יש בלום פלטינה. תבחר אחת מכל סוג, אפילו שתיים. עכשיו גם ליפרמן אוזל על הלחייהם מן העשן או מן הפלפל שבטחינה. מה קרה לי השד היא יודע כי עצמי הדבר לא ברור זה הערב הזה המשגר